Frecvența cititor de proză. Nicolae Corneliu. Detalii! Singur și atât de străin? Ostaticii frământărilor confuze, un fel de ritual trebuncios sau bulci nefiresc, oferit de omul apărut din abisul apei, Ferit, se simțeau ai ufragiaților ce nu mai găseau nicio parmă de care s-ar putea apuca pentru a ieși la suprafața realului. Artera din spatele lor una-două orașe ale căror nume nu și le mai puteau aminti. Zile ompată pe crusta uitării, neînsemnate și îmbibate de amărăciune îi se atribuia, vâltoarea și insistența stânjenitoare a recurenței de imagini, abateri de la visele proprii sau povestite de alții, toate acele iluzii sau intruziuni ale amintirilor amplificate de claritatea prezentului perceptibil, excesul fermității anumitor amănunte. Îndespicătura luminii dintre două busturi de copaci retrași. Îndespicătura luminii dintre două busturi de copaci retrași. Retraș. Retraș. Protuberanța nisipului sau granul granulomul limanului, necesar distorsiunii simetriei scontate. Fixa configurația unui obiect excentric, un fel de inel cu mici petale de rubin. Cercul lucitor care, grație poziției ocupate, având axaria metrului îndreptată în direcția soarelui de apus, încă își păstra aspectul spațialității admisibile. Ea ar fi vrut să se apropie de odorul observat. El o prinse de mână, zicând, E doar o nălucă. Nimic nu e așa cum ar trebui să fie." Chiar și crusta copacului, scrutată de străini, de parcă tocmai acolo, pe decupajul acelei rănii proaspete ar fi fost notat un repercert. cert, tocmai și acel firet cangrenat părea un cârlionț de umbră sau ceva palpabil, greu de înțeles din pricina diluviului razelor anulând o mare parte din simplitatea înconjurătoare. Mark vroia să salveze mâna de plastic formele căreia se diluau simultan cu vibrarea pieliței lichide. Helga își eliberă degetele din găvanul palmei lui. Zise Trebuie, trebuie să plecăm. cu trăier în spațiul limitat de camuflajul văzduhului înflorat cu sciziunea lucirină scocite, cu reflexele lichide sau oglindirile obiectelor sticloase. Încadrat în rama soarelui ruginit, străinul se apropia de chilia crescută lângă ponton. În colnul privirilor celor doi începea drama mirajului catastrofal. Era destul de greu să deslușești absolut totul, fiecare gest, lucru, trepidația umbrelor pe fășiile aerului coagulat, alunecările anumitor alungiri de lumină și culori descompuse în secantele spectrelor mocnite. Cu certitudine ți se permitea să vezi planarea bucăților sângerii, traiectele obscurei, definite de ceva ce amintea formele aripilor, bucăți de carne fragidă, smul se parcă din structura ființei îndoielnice, aflate în interiorul maghierniței. Dacă te-ai fi apropiat de mormanul peticelor suspecte, cu siguranță ai fi înțeles că tot acel spectacol se ascundea în dosul măștilor unei iluzii ieftine. Helga deducea anumite trucaje, dar nu înțelegea de ce manechinul molit în năvod, atât de ușor fusese abandonat în apropierea tăișului apei. Fără a clipi, ochii ai bărbatului necunoscut, preț de câteva secunde, fixară privirea nelămurită a femei. Apoi, ca și cum nimic deosebit nu ar fi săsizat, posibilul pescar privi într-o altă direcție, înspre silueta ostrovului însingurat. Marx se ridică brusc. Ar fi vrut să provoace mult așteptatul duel? Acum avea un motiv clar. Însă, recapătând locul anterior, înțelese că omul ieșit din apă nu prezenta niciun pericol. Nu era mai mult decât un actor, Arlechinul obișnuit cu șirul greșelilor ireparabile, mulțumindu-se cu retrageri rușinoase atunci când se simțea amenințat pe acoare la densității de văzuh, între morul dansului de penumbre, pe crusta privirilor difuze, căutând malul retras dincolo de senzația limpezimii, dospeau alte amănunte, șterse ori insesizabile în timpul zilei. Posturile acostării, pripoanele putrede, cioplite și susținute de împletiturile rădăcinilor noduroase ori de vrejuri uscate, inventând îngrădiri încioase, diversitatea inflorescențelor remanând miresmele înțepătoare, mixtura elementelor planului secund, preîntâmpinând întunericul, sensul hilar, tainic și complex, soclul ce susținea farmecul aparent de peste zi. În acel răgaz sinonim trândăviei, acordându-și atenția la unison cu diapazonul înduirii talazurilor sidefi, ea se îndepărtă de umbra soțului. Apropiindu-se de obiectul bizar, de inelul ornamentat cu mici petale de rubin, își întoarse privirea în direcția vastității verzi și muloase. La o distanță oarecare, greu de precizat din pricina uniformității înșelătoare, imaginea embarcațiunii de nuanța apei se afunda pe măsură ce spre sfrăuscat. La un moment dat, acolo unde catargul sau ceea ce rămase din el părea la fel de înalt precum întregul vas, Văzut cu câteva minute în urmă, în acel loc și acea fractură de timp, ultimele raze de un roșu difuz, contopindu-se în silueta sirenei sângerii, stârniră în mintea ei frisoanele frământărilor incontrolabile. Se simțea urmărită de omul care, în concepția ei, străbătuse locul plăsmuirii anterioare, a și capul, refuzând orice alte infuzii de priveliști macabrei, închizând ochii, Imagina fațată cu a străinului, o bărbie pătrată, nasul acvilin, siguranța privirii scoditoare, trecând dincolo de ființa ta, dincolo de orice gând și orice depărtare, asemenea lucoria Sfințitului, inventându-te pentru sațul oferit de cerințele ferite. În abuzul acelor gânduri valurile jinduirilor încălcite oferiseră ceea ce în acele momente încă nu aveai voie să înțelegi, Reverberă un glas un străinat, de parcă desprins de năvodul amintirilor dintr-o altă existență, răsărit din vertijul râvnirilor neîmplinite, din ceea ce putea însemna viața ei dacă Marc nu ar fi întâlnit-o la răspântia fatalității. Pe acoare la densității de văzuh,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 de uscate, inventând îngrădiri netrebuincioase, încioase, diversitatea inflorescențelor remanând miresmele înțepătoare, mixtura elementelor planului secund, preîntâmpinând întunericul, etala sensul hilar, tainic și complex, soclul ce susținea farmecul aparent de peste zi.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 Fuga de trecutul auster, de copilul abandonat între zidurile unui spital sinistru, în noaptea unui sfârșit de noiembrie, evadarea din genunea blestemului și ceea ce încolțise în anii imediat următori, nu prezenta firmamentul necesar conturării unei realități obișnuite. Fugea de bărbatul străin din amintirile ei tânguitoare. Nădăjduind într-o grabnică întâlnire cu altcineva, oricine, un om în fața căruia îi se va permite să tăinuiască pentru totdeauna filele pătate cu sângele păcatului săvârșit. Celălalt nu mai exista. Aflase că a plecat în larg. Pe cât de impropriu, pe atât de credibil suna acel. A plecat în larg. Cuvintele au fost rostite tocmai de mama ei. Era ultimul contact cu amintirea celui care i-a sfărâmat visul tinereții neîmplinite. Apoi, aproape din neant, într-un cotlon de durerei, undeva la marginea ultimelor speranțe, apăruse Marc. De fiecare dată când resimțea că soțul ei se apropia mai mult decât se permitea de misterul ascuns în adâncurile viselor, acolo unde șuvoaele uitării protejau adevăruri supreme, ea recurgea la întrebări fără sens. Dar ce crezi că simt, crezi că am să plec? Însă el nu mai avea nevoie de alte vorbe. Pricepea mult prea bine că în spatele acelui chip angelic și acelui trup firav, în painul unui mecanism complex, dincolo de posibilitatea oricărei închipuiri, se duc lupte aprige, induse tocmai de tăceri neprincioase. Te cunosc! Gesticulă străinul în clipa în care privirea ei învinse ecluza oricărei supoziții. Un copil îmbrăcat în niște haine ponosite, de nuanța nisipului băhnos, ieșind din maghierniță, poșam în direcția manechinului. Norând silueta de plastic deformat, se oprise în fața ei. Cu grijă, pentru a nu vărsa apa, îngenunchease și lăsă două cândelut la picioarele femeii. Apoi, la chemarea străinului, fetița se întoarse numai decât și fugi înspre pilie. Mark se ridică brusc. E, yeah, yeah, apa, apa, apa, apa, apa!" zise ea. Apa, apa, apa!" apa.